Але до рук судові потрапив тільки раз. Та й то так замотав, заплутав справу, що вийшов суду неосуджений. Саме коноводи дуже його берегли. Не одного разу так було, що за Ярушеву справу відсуджував хтось інший. І віддав винного, але мовчки приймав і відбував кару, знаючи, що виказувати ні на кого не треба, а надто на отамана. Не сказати, щоб вони його любили, але поважали за злодійське заняття і смілість. Так само, як поважають проміж себе люди полкового робітника чи сміливого вояку. Слухались його невідмовно, і він умів порядкувати над людьми, умів нагнати страху і накарати, коли треба. Не вмів жаліти, але цього від його ніхто й не сподівався. А навпаки, всякий, знаючи, що він його не пожаліє, слухався дужче. Через сцені в одному товаристві Злодійському на всю округу не було такого ладу й послуху, як у Яроша. Товариство здебільшого не вкупі ходило на здобитки. А так, що одна частка йшла з Ярошем, а друга з Патроклом або з Левдиком. Хвегоровський, дяків син... Вправді, колись учився в семінарії, але, бувши вже в підстаршому класі, напився якось у купі з товаришами горілки, і п'яний вилеяв ректора, а інспектора штовхнув. Його вигнали з семінарії та ще й з вовчим білетом, що більше вже нікуди й не мав права піти вчитись. Та він і не міг би цього зробити, бо в семінарії вчився коштом духовенства, а у батька грошей на науку не було. Вернувся він додому... Батько так на його напався, що хлопець утік з дому, вгород шукати якогось заробітку. Але вигнаному семінаристові не так легко було його знайти. А надто, що він звик пити, через то він як і знайшов роботу в якійсь конторі писарчуком, то недовго на неї держався. Почав тоді міняти одну службу на другу... Був і приказчиком, і листоношею, і кондуктором на залізниці. Починав був торгувати дрібною копічною бакалією, але скрізь йому нещастило. Або погризеться з хазяїном п'яний, або в рахунках наплутає собі на користь, або іще щось. А бакалію свою, так він здебільшого пропив, нарешті зробився вже... Писарем шинковим. За кілька десятків копійок чи за півкварти писав неписьменним селянам всякі жалоби та прошення. В одному із цих шинків доля і звела його з Ярошем. Товаристві його поважали, що вчений та що здоровий. Він мав велику силу і не раз ставав нею товариство у пригоді. А що був і смілий, то Ярош часто приручав його замість себе отаманувати у тому гурті товариства, який йшов на здобитки окремо. За це з Патруклом ворогував Левдик. Добрий і хитрий коновод, але ще гірший п'яниця, ніж Хлгоровський. Як він був тверезий, то Ярош завжди ладен був приручити отаманування йому. Але як напивався, то вже никому, як Патроклові. Це дуже брало за серце Левдика, і він, упившись, часто заходив у сварку та вбійку з Патроклом. А надто ще той ще й дражнив його раз у раз, та незрозумілими латинськими словами. Але Патрокл і Левдик були рівними з іншими товаришами, як доводилось ділити здобуті від крадіжки гроші. Тільки отаман мав більшу частку. Опріч товаришів були ще й так собі помічники. Цих не приймано до товариства, вони навіть не знали, що є спілка. Але кликано їх, коли треба було, на поміч у якій справі, і за те їм плачено. З межи цих людей часом вибирали собі годящого і до товариства прийняти. Так було і з Романом. Таких товариств на широкому просторі нашої землі було не одно. Вони, мов, сіткою покрили край. Кожне мало свого отамана було самостійне,